الله رحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.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 Baik kerusakan itu datangnya dari daratan ataukah dari lautan. Gempa bumi, terjadinya gunung meletus, dan masaib, bencana-bencana yang lainnya. Penyebabnya adalah al-ma'asi. Ma'asiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Zahar al-fasadu fil bari wal bahar.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 Kami berusaha untuk melakukan perbaikan Kami berusaha untuk melakukan Yang terbaik Yang lebih utama Akan tetapi Mujarradulwiddi'a Ya La yamfa' Hanya sekedar pengakuan demikian Tidaklah memberikan manfaat Nah Aliddi'a'at ad daawa Lam tukam alaiha bayinat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 mereka berbuat kerusakan pada hikatnya, walaupun mereka menyangka bahwa kami adalah muslimin. Lihat keadaan kaum yang sedemikian banyak dari kalangan manusia, mereka menyangka di antara mereka melakukan perbaikan, ya, dan mereka menyangka bahwa kehidupan al-hadalah semakin modernnya kehidupan, semakin berkembangnya zaman, maka semakin bertambah ilmu.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 kepada jalan-jalan syetan. Mereka menganggap bahwa keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka itu kebaikan. Mereka menganggap bahwa para wanita tak tatkala mereka meninggalkan hijab itu kebaikan. Mereka menganggap bahwa disebarkannya khamr dan dihalalkannya musik dan dihalalkannya berbagai perkara-perkara yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwa mereka adalah muslimun. Padahal mereka ini adalah orang-orang rusak. Sayati fi akhir hadhihi al-ummah al akan muncul pada akhir ummat ini sebagian kaum yang mereka menghalalkan zina menghalalkan sutra bagi laki-laki dan menghalalkan khamr dan menghalalkan musik lalu mereka beri nama dengan bukan nama yang sebenarnya na'am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 Ayat ini diturunkan pada Ahlul Bid'ah. Khawarij dan yang semisal mereka. Diturunkan pada Ahlul Hawa. Alladzina yattabi'una ahwa'ahun. Nah. Di antara mereka yang menghalalkan musik. ya Dan bahkan menjadikan itu sebagai wasilah untuk berdakwah berda'wah. Di antara mereka ada yang mengatakan saya akan terus berdakwah lewat musik. Okay. Mengambil wasilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin sampai kepada apa yang diridai Allah. Az-zawajat, wasail bid'iyyah, wasail muharramah tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Nah, oleh karena itu para ulama masih saja mereka menyatakan wasailud da'wah tawqifiyah bahwa wasilah-wasilah dalam berdakwah adalah perkara tawqif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 Berdoa atau mengajak pada selain ketaatan pada Allah Ba'da islahiha Setelah bumi ini diperbaiki Dengan datangnya para nabi dan rasul Dengan adanya waratatul anbiya Dari kalangan para ulama Yang menjelaskan syariat ini Mengajak pada ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan lagi kalian merusak wa da'uuhu khaufan dan berdoalah kalian pada Allah dengan takut dari nerakanya dan sangat mengharapkan rahmat dan surga-Nya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat dari orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa qawluhu dan Allah Subhanahu wa apa hukum jahiliyah itu? Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Setiap hukum yang menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah maka itu hukum jahiliyah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Quraim rahimahum Allah taala. Setiap hukum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 Nah, manansah min ayatin awnumsiha, na ti bi khairin minha omithliha. Nah, kami tidaklah menghapus dari satu ayat hmm? atau kami menjadikannya lupa. Melainkan kami akan mendataskannya yang lebih baik atau yang semisal Allah subhanahu wa taala bimuntahin ma salih wal mafasid.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 Al-Qarab, sifat kedermawanan budi pekerti yang baik Ini adalah merupakan kemaslahan pada setiap zaman Sehingga tidak dihapus oleh Allah SWT Di antaranya ada pula hukum-hukum Yang Allah Subhanahu SWT mengetahui Bahawa hukum ini pantas diterapkan pada zaman fulan Dan hukum ini pantas diterapkan pada zaman fulan Al-Lan misalnya ya? Seperti Raf'ul Afqal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 Apakah hukum al-jahiliyah ia berhubung? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyat? Lebih memilih hukum demokrasi daripada hukum Allah SWT. Segala permasalahan diserahkan pada rakyat. Rakyat yang menjadi patokan keputusan. Dan suara terbanyak itulah yang menjadi patokan kebenaran. Suara rakyat adalah suara Tuhan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 timbul di mana-mana dan akan semakin banyak kerusakan itu akan terus terjadi fitnah wa zalazil kecuali kalau mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala menimpa umat ini idza tabay'tum bil ilah wa akhadtum aznab al baqar wa radithum bil zar'i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 sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Al Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa <world> alihi sallam qala Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda <hết>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 sampai hawa nafsunya itu lebih rendah tunduk dan harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi haditsun shahih ruwinahu fi kitabil hujjah. Kalau dikatakan ruwinahu menunjukkan bahwa Imam Nawawi punya sanat. secara bersambung dalam kitabul hujjah, ya ini Imam Noor punya sanad sampai ke kitabul hujjah itu yang dikarang oleh Abdul Fath Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi, kitabul Al hujjah al-hujjah al-tarikhil Al mahjja, nah kata beliau bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih, nah, namun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 dalam sanadnya seorang perawi bernama Nuaim bin Hamad al khuzai walaupun beliau imam dalam sunnah, tapi dalam hadis ditolakkan oleh para ulama. Walhasil bahawa kita tidak berhujjah dengan hadis ini, namun maknanya didukung dengan firman-firman Allah subhanahu wa taala. Nah celaan di dalam Al Quran Al bagi mereka yang mengikuti hawa nafsu fa illam annama yattabi'una ahwaahum kalau mereka tidak menjawab panggilanmu ya Rasul S.A.W. alaihi wasallam maka ketahuilah mereka itu mengikuti hawa-hawa nafsu mereka wa qala sya'bi berkata sya'bi amr ibn syarahil al-kufi imam Karena Baina rajulin minal munafiqina Warajulin minal yahudi Khusumatun Dahulu terjadi pertengkaran Antara seorang dari kalangan munafiq Dan seorang Dari kalangan yahudi Ya Nah As-Sya'bi Seorang tabi'i meriwayatkan langsung menceritakan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti riwayatnya apa yakwan? Hah? Mursal. Nah. Terjadi pertengkaran antara seorang dari munafikin dan seorang dari Yahudi. Faqala yahudi maka berkatalah orang Yahudi, "Natahakam ila Muhammad Mari kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Ini perkataan Yahudi, hmm? karena dia mengetahui Rasulullah SAW jujur orangnya, tidak mau menerima harta riba tidak mau menerima sogoan. Li anahu arfa'an nahu layakudarishwa karena dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengambil sogoan, uang sogoan.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 mau mengambil sogokan. jadi udah tahu munafik ini bahwa dia salah nah tapi mau cari-cari kebenaran hmm? nah berusaha mencari tim pembela ya apa namanya kuat pengacara hmm. berusaha untuk mencari pengacara yang bisa disokoi dikasih duit yang namanya pengacara kan banyak yang bejat Wacara hmm? banyak yang baca. Yang terpenting bagi mereka bagaimana caranya memenangkan uh, rekannya, apa namanya? Ah, huh? uh, kliennya, temannya, rekannya. Nah, yang dia bela, yang memberikan pada dia duit, itu kan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 Allahul Musta'an Fattafaqah Maka akhirnya mereka berdua sepakat Ayatiyah kahinan Untuk mendatangi dukun Satunya milih Rasul Satunya memilih Yahud Ya tidak ketemu Akhirnya cari yang disepakati Dukun akhirnya datang Fi Juhaynah Yang ada di daerah Juhaynah Fayatahakama ilaihi Fanazalat lalu mereka pun menjadikannya sebagai hakim maka turunlah firman Allah alam tara ilal ladhina yaz'umun anahum amanu bima unsila ilaika tentas di kitab ini mengatakan dengan lafad ini ta'if na' ya Wakilah dan ada pula yang mengatakan Nasalat Firajul Ainikh turun ayat ini tentang dua orang yang sedang bertengkar. Wakalahah aduhuma maka berkatalah salah seorang dari keduanya ntar wafauil Nabi Shallallahu Sallam. Kita mengangkat hukum ini kepada Rasulullah Shallallahu Sallam. Wakalah akar berkata pula yang lain ilal kaad ini kita angkat hukum ini kepada Ka'ab bin Ashraf. Ya. Naam. Thumma tarafa'a ila Umar. Lalu kemudian mereka mengangkat hukum ini pada Umar. Fadakara lahu ahaduhuma al-qiswata. Lalu kemudian salah seorang dari keluarnya menyebutkan kisahnya. Pertengkaran mereka. Faqala liladhi lam yaradha birasulullah sallam. Maka Allah pun mengatakan pada yang tidak ridho kepada Rasulullah SAW, akalikal apakah benar demikian? Allah nafam kata orang itu ya benar demikian. Ya, ini tidak ridho kepada Rasulullah SAW maunya kepada Kaabul Ashraf. Nah, al Munafiq, fa zarrahu bi fa qatalah. Maka akhirnya Umar pun membunuhnya dengan pedang, ya, menebas lehernya. Nah, akhirnya tidak disebutkan tentang riwayat ini. Al-Muhim kata pentakhe kitab ini. Ruwayat sya'bi mursal. Eh, na'am, disebutkan oleh pentakliknya. Adapun sebab yang berikutnya itu. Waqila nazalat fi rajulaini. Kata beliau maudur. Saya ini palsu. Disebutkan oleh al-wahidi secara ta'lik dalam asbabun nuzul. halaman 107 dan 108. Dan al-bahawi dalam tafsirnya. Dalam salatnya ada perawi pendusta.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 yang dia menjadikan atau menetapkan hukum antara orang-orang Yahudi terhadap apa yang mereka perselisihkan lalu kemudian ada sebagian dari kaum muslimin ingin menjadikannya pula sebagai hukum ya ini yani apakah yang dimaksud muslim di sini ya ini zahirnya Islam tapi mereka menafiki maka Allah subhanahu wa ta'ala menurutkan firmannya alam tara ila alladhina sumu al haytham mengatakan rijalu rijalu sahih al hafidh mengatakan Sanatnya jayyid na'am al shaykh muqbil bidhadi al wadi'i rahimahullah taala dalam kitabnya al sahihul musnad min asbab nuzul beliau menyebutkan salah satu riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini seperti yang disebutkan oleh pentakik bahawa itu diriwati oleh At-Tabrani bahawa tabrani, At -tabrani mengatakan haddathana Abu Zaid Ahmad ibnu Yazid Al-Huti, Abu Liyaman kala haddathana Sofani ibnu Amr an ikrimata ad Abbasin kala kana Abu Barzah Nah, coba untuk lihat e, bedanya yang terdapat dalam tahqiq ini tahqiq Fatimah Jid. Apakah terjadi kekeliruan dalam penunggilan tersebut? Karena dalam as-Sahihul musnad ini bukan Abu Burda, ya, tapi Abu Barzah al-Aslam. Kemudian juga di dalam tahqiq ini disebutkan min al-Muslimin. Padahal yang disebutkan oleh syekh di sini minal musyrikin bukan muslimin. Nah, adalah Abu Barzah al-Islami Khainan, dahulu beliau seorang dukun. Yaqdi bainal yahud fi ma itanafaruna fihi. Beliau menghukumi antara orang Yahudi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Fa nazara ilaihi nasun musyrikin, maka takallal ada sebagian orang dari kalangan kaum musyrikin yang juga menjadikannya sebagai hakim terhadap apa yang mereka persisihkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya: Alam taro ilal ladhina z'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik ila qawlihi in aradna illa ihsanan wa taufiqah. Nah. Riwayat ini disebutkan al-wahidi dalam asbabun nuzul dengan sanad ini dan al-haythami dalam Majmu majmu'at zawaid.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 Apakah itu Abu Barzah? Al-Aslami atau Abu Hurda? Nah A'lam. Ataukah lafab minal musyrikin Yang disebutkan di sini Atau minal muslimin Nah perlu dicek kembali Ya bilahunah فضلوا حافظكم الله.